إن الحمد nahamduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya لا wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma wa islamu tukiwa leo siku ya 29 katika mwezi wa Dhulqaada tunakumbushana fadhila za siku kumi za Dhulhijja hakika hizi masiku ama hizi siku kumi ambazo zinakuja ni siku muhimu sana kwa kila Muislamu kujua fadhila zake awe ni mnye kustafidi nayo awe ni mnye kufanya bidii katika al-amalu awe ni mwenye kutenda vitendo vyema na awe ni mwenye kujiepusha na mambo ambayo yasiyo mtu kufanya ama muislamu kutenda vitendo kama hivyo mambo yoyote ambayo yamekatazwa awe ni mwenye kujiweka mbali nayo na awe ni mnye kutenda vitendo vyema ambaye Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam wamemuamrisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala wal fajri wa layalin na wakati wa alfajiri na hizi siku kumi za dhulhijja akasema ulama kama ibn kathir rahimahullahu ta'ala alimepokea kutoka kwa ibn abbas na wengineo wakisema kuwa hii walayalin 'ashr inakusudiwa siku kumi za dhulhijja na hiyo wa Ibn ta'ala amsa kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala hapa na hizi siku kumi isipokuwa ni kuonyesha umuhimu wa hizi siku kumi katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema wayadhkuru Allahi fi ayyamin ma'lumat ni wenye kumtaja mjeezimu subhanahu wa ta'ala katika ayami ma'lumat na ayamu ma'lumati imetafsiriwa kuwa ni siku kumi za dhulhijja kwa hivyo hizi aya mbili ambazo tumesoma inaonesha umuhimu wa hizi siku ambazo zinakuja yani sikukumi za dhulhija. Na hadithi ambayo imepokewa na Ibn Abbas radhiyallahu anhu qal. ma min ayamin al'amalus salihu feehinna ahabbu ila Allah minhu fi hathihi al-ayami al, -ayami al mtume sallallahu alayhi wa sallam ma min ayamin al-amal al-salih fiihinna ila allahi minhunna fi hathihi al ayami al-ashr ana sema, yakuwa, hakuna hakuna masiku ambazo al-amal salih vitendo vyema vinakuwa ni bora zaidi zinakuwa ni zenye kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuliko hizi siku kumi ambazo Kalu, wala sahaba, ni zadu al-hija qalu wa lal fi walikuwa ni wenye kushangaa kwa sababu yani ubora ambaye hizi siku kumi ziko nazo wakasema wala aljihadu jihad fi hata jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aka sema mtume sallallahu alayhi wasallam wala aljihad fi sabilillah hatta jihad katika njia mweziungu subhanahu wa ta'ala illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi isipokuwa mtu akatoka ye mwenyewe na akatoa mali yake kisha hakurudi ye mwenyewe wala mali yake haikurudi maala dhalika, mali yake imeishia katika jihadi na yeye mwenyewe akaishia kule manake akawa ni mwenye kufa katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo hii inakuonyesha hadithi hadithi hii inakufaidisha ya kuwa hakuna amali ambaye ni bora zaidi kuliko amali ambayo inatendwa unatenda au muislamu anakuwa ni mwenye kutenda katika hizi siku kumi Kwa hivyo wapenzi wa islamu, tujitahidi katika amali zote za khairi na Allah Subhanahu wa Ta'ala ama Mtume sallallahu alaihi wa sallam ametufungulia njia. Hakutuambia kuwa amali fulani lakini ametuambia al-amalus-salih ayyu 'amalin kan. Amali itakuwa sawa ni sala, sawa ni zaka, sawa ni haji. Kwa hivyo tujitahidi tuwe ni wenye kufanya adhkar kwa wingi tuwe nionye kusali salaza na wafil baada al faraiz kwanza tuwe ba, mtu awe ni mwenye kutekeleza faraiz na awe mmoja baada dhalika, awe ni mwenye kusali salaza suna, na vile vile kufunga mwezi huu pia ni khair kwa sababu inaingia katika al amalus na hadithi ambaye tumesoma ilikuwa imepokea hadithi imepokewa na alimamu al-Bukhari wa Abu Daud na Ahmad ان حديثي نينينه ني حديثي يا ام الله عنها انا اسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امه صلى الله عليه وسلم الي اسمع اذا رايتم pindi mtakapoona mwezi wa dhulhija, wa arada ahadukum an na mmoja wenu akata, akataka kuchinja maana dhalika akawa na nia ya kuchinja falyumsik an shaarihi wa adhfarihi hatta yudhiyah basi asiwe ni mwenye kunyoa nywele zake wala kukata kucha zake mpaka awe ni mwenye kuchinja inamaanisha ya kuwa ukiwa una nia ya kuchinja na na dhulhija imeingia kwa hivyo haufai kunywa nywele wala haufai kukata makucha mpaka siku ambayo utakuwa ni mwenye kutekeleza ibada ya udhia na riwaya nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam imekuja kuwa amesema fala ya masanna min sha'rihi wa, wa basharatihi akhrajahu Muslim hadithi imepokewa na Muslim Yani hapa imekuja nahi fala ya masanna yani asiwe ni monye kugusa yani asiwe ni monye kunyoa nywele zake au ama asiwe ni monye kunyoa nywele zake wala makucha yoyote yani katika mwili wake aache vile ilivyo kama vile alhaji ama mtu ambaye yuko haji anavyofanya kwa hivyo wapenzi wa islamu tuwe ni mwenye, tuwe ni wenye kusikiza maamrisho ya Allah Subhanahu wa na mtume wake na tuwe ni kuka, wenye kukatazika na makatazo ya mtume sallallahu Alaihi wasallam katika hii hadithi unapata unaamrishwa ya kuwa kama una nia kama una nia ya kuchinja usiwe ni mwenye kukata kucha wala kunywa nywele na vile vile umekatazwa falaya masanna min shaari kwa hivyo kuna amri na kuna nahi al-amru yaqtadi al -amru ya amri ina inalazim madama ni amri inalazimika mtu au muislamu awe ni mwenye kutenda na kama ni nahi inalazimika mtu kuachana nayo kwa hivyo kuna amri na kuna nahi tusiwe ni wenye kunywa nywele wala tusiwe ni wenye kukata kucha madama tuko na nia ya kuchinja nizungu subhanahu wa ta'ala atujalie ni wenye kusikiza dile la khairi na kufata. na Allah subhanahu wa ta'ala aturahisishie na atujalie ni wenye kuf... Allah subhanahu atujalie ni wenye kufaidika na hizi masiko